Negeer ze. Dat ze zich niet goed in kunnen. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? 어떻잖아. Ik heb het niet het Thank right. Ik Fancy. Vier Het aan de kant door En tot de top. Ik had ook niet te veel jokes. het was niet te was. Ik had niet te was. Ik heb niet te was. Ik heb niet te was. Ik heb niet Ah. Uh. Der ganz entscheidender Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn und Computer ist der, dass das menschliche Gehirn keinen Taktgeber besitzt. Zwar gibt es verschiedene Takte und Rhythmen im Gehirn, aber nicht einen. Das heißt, das Gehirn ist keine Uhr, also nicht das, was man im 17. Jahrhundert favorisiert hätte. Und wie es manche sich noch gerne vorstellen würden, das menschliche Gehirn hat sehr verschiedene Zeiten. Und das heißt auch, dass die Information nur schlecht definiert ist oder gar nicht definiert ist, wenn im Gehirn Impulse verarbeitet werden. Wenn wir zwischen zwei verschiedenen Zeitabschnitten einen Impuls gelagert haben, können wir unter Umständen nicht entscheiden, Ob wir das in den binären Code 0 oder 1 zu übertragen hätten, wenn wir nicht genau wissen, zu welchem Zeitfenster gehört denn jetzt dieser Impuls. Das heißt, wir können die Impulse des Gehirns nicht ohne weiteres in einen binären Code, in einen Informationscode übertragen. Ich glaube, dass das grundlegend ist. Das heißt aber nicht, dass das Gehirn nun ganz ohne Code funktionieren würde, aber es bedeutet, dass der Code sich jeweils im Prozess konstituiert, in Abhängigkeit davon in welchem Hirnbereich, in welchem anderen Bereich denn die Informationen oder die Impulse die mir geschickt werden. Das bedeutet aber auch, dass wir manchmal versuchen, ja, uns Rhythmen beizuziehen. Das heißt, wenn wir nicht in der Lage sind, einen Code durchzuziehen mit seinem ganz bestimmten Rhythmus, seinem ganz bestimmten Takt, dann versuchen wir, diesen Rhythmus beizuziehen. Es gibt ja viele Situationen, in denen die Informationsverarbeitung oder die Impulsverarbeitung dann nicht mit dem gleichen Rhythmus weiter durchgeführt werden kann. Ich würde ja behaupten, dass die Inhalte der Information, also der Impuls äh, in seiner Bedeutung, seiner äh, semantischen Dimension, von diesen Inhalten bestimmt wird, die dort verarbeitet werden, sodass nicht die Zeit, die Form die Inhalte strukturiert, sondern auch die Inhalte, die verarbeitet werden, dann je ihre eigenen Zeiten mitbringen und so haben verschiedene Inhalte, wenn sie verarbeitet werden, die eigene Zeiten und es kann passieren, dass dabei verschiedene Zeiten aufeinander prallen. Das ist dann der Clash der Impulsverarbeitung und um dort an dieser Stelle weitermachen zu können, müssen wir unter Umständen einen neuen Rhythmus beiziehen und dann greifen wir auf einfachere Zeitmechanismen unseres Organismus zurück. Das bekannteste Beispiel ist das Lachen. Das heißt, wir greifen auf die Möglichkeiten unserer Atmung rhythmisch zu sein zurück und expressiv rhythmisch zu sein mit akustischen Zusatzdimensionen, sodass wir da einen neuen Anhalt finden. Dann, wenn die Informationsverarbeitung, die Impulsverarbeitung in ein Cache gerät, können wir also versuchen, im Lachen einen neuen Rhythmus zu konstituieren, von dem ausgehend dann neue Impulsverarbeitungen möglich sind. So wie wir auch zwischen zwei Musikstücken mit dem Applaus nicht nur ein allgemeines Rauschen erzeugen, sondern natürlich auch eine rhythmische, motorische Tätigkeit. Das Klatschen in seiner Allgemeinheit vertäubt dann das Ohr und die Rhythmizität ermöglicht, einen neuen Rhythmus wieder für die Informationsverarbeitung bereitzustellen. Und je mehr ja, Impulse auf uns einfluten, die wir nicht mehr in einen Rhythmus hineinbringen können, umso mehr, wenn wir das Bedürfnis haben, einen äußeren Rhythmus aufzusuchen, indem wir dann die Informationen, die nicht mehr strukturiert werden können, also die Impulse, die nicht mehr in einen Informationsfluss transformiert werden können, praktisch äh, neu organisieren können. Das heißt, äh, eine Kultur, die immer mehr Impulse zu verarbeiten hat, wird eine Vorliebe für Techno für starke Rhythmik und weniger für Melodieführung äh, in Entwicklung. Und die letzte Möglichkeit der Abgleichung äh, der Impulse in Rhythmik, das heißt im Intimkontakt der Person, wäre ja auch ein Versuch, äh, eine neue Basis für Informationsverarbeitung zu entwickeln. Normalerweise Ist die Situation, dass wir keinen konstanten Takt vor uns haben, ja die Möglichkeit überhaupt zu interagieren? Das heißt, wir müssten ja sonst einander anstöpseln, um überhaupt kommunizieren zu können, um die Zeiten abgleichen zu können. Dadurch, dass wir keinen konstanten Rhythmus oder Takt in unserer geistigen Tätigkeit haben, Können wir überhaupt kommunizieren, weil wir uns auf das Sprechtempo des anderen einstellen können? Und das ist sehr entscheidend. Unter Umständen ist das Sprechtempo bei der Kommunikation wichtiger als die Inhalte. Das heißt, es ist leichter mit jemandem zu kommunizieren, der ein ähnliches Tempo hat, als mit jemandem, der ein anderes Tempo hat, auch wenn er gleiche Meinungen haben sollte. Trotzdem aber ist es in unseren Möglichkeiten, verschiedene Tempi einzunehmen und das ist sehr Entscheiden. Das ist die Grundlage für unsere Kommunikationsmöglichkeit. Und dafür müssen wir eben das Computerhafte aufgeben und können es aufgeben. Trotzdem ist die Lust natürlich darin gegeben, unter Umständen gemeinsam gleiche Rhythmen zu finden, sei es im Gespräch oder auch in weitergehendem Kontakt der Individuen. Dat de dagelijks deed dat de dagelijks de ouders voor de dagelijks. De dagelijks de dagelijks dat dagelijks de dagelijks de dagelijks de dagelijks de dagelijks de dagelijks de je de dagelijks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 Wissen Sie, vielleicht, wie die Weite sich anhört? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich das so vorgestellt haben. Oh, Oder vielleicht ganz anders. Ich bin gut. Oder wie schaut das aus? Was glauben Sie? Macht die Weite so eine Musik? Was für eine Musik macht die Weite für Sie? Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht ik ga dat... Komen het... Ik Ik het... Ik heb de auto. Ik heb een auto. Ik heb een auto. Ik heb een auto. Ik heb een